За скляними дверима барабанить весняний дощ. Дерев'яні столи, стільці, Відполірована тисячами ліктів стійка шинквасу, Запах кави і тиша. Звідки сіли не музика? На жінці синя плетена кофта І пурпурова спідниця. Дві яскраві плями. Вона тільки закінчила прибирати, Зачинила двері. Вона нікого не чекає, її дім далеко. Вона починає танцювати. Вона танцює, повільно рухається серед перевернутих стільців, примруживши очі. Вона щаслива. На світі є тільки сизий дощ, музика, цей маленький простір і вона. Це правда реальність, а решта не має жодного значення. За вікном і справді розпочався дощ, перший дощ після довгої зими. «Наступного, чи підете додому?» – знову зазирнула у двері медсестра. На її обличчі вималювалася повага. Я помітила, якщо з людьми не розмовляти, не посміхатися їм і вдавати зверхність, вони починають ставитись до тебе з більшою повагою, ніж тоді, коли ти намагаєшся їм всіляко доводити. До кінця так званого робочого дня лишалося кілька годин. Але мені вже не терпілося скоріше познайомитися з усіма своїми підлеглими. І я вирішила запросити когось із жіночої палати. Це наша Фінка, сказала медсестра. Вважає, що мешкає у Фінляндії? Зараз бурегочете. Невисока пухкенька жінка з гострим носиком мала вигляд грайливої дівчиська. Вона сіла переді мною і одразу замахала ногами у вовняних шкарпетках. Мабуть, на моєму обличчі щось відобразилося, адже жінка одразу защебетала. «У мене немає підстав скаржитись на долю. Немає, немає жодних підстав, жодних!» Як завжди я обережно натиснула кнопку магнітофона. Після останнього відвідувача на плівці і ще лишилося місце. А увечері я переслухала запис. «У мене немає підстав скаржитися на долю. Після закінчення роботи я рушаю вечеряти до саги. Це неподалік від музею і бібліотеки. Якщо погода гарна... Обходжуся без велосипеда, просто йду, дихаю свіжим повітрям. Точніше, я не дихаю, а просто їм його. Подумки розрізаю на шматочки, ніби прозоре лимонне желе, і укидаю до рота. А якщо це осінь, і з боку Піспали, це найпрестижніший район у Тамперен на березі озера, де мешкають письменники як актори. лине запах прілих соснових голок, грибів, синєї синьої води, від цього яскравого кольору навіть зводить зуби. Такий повітряний коктейль замінює мені цілу упаковку вітамінів. Отже, я йду в сагу. Після повітряного коктейлю у мене виникає шалений апетит. Зазвичай я обираю дві страви. Хоча вистачило б однієї, адже порції тут велетенські. На перше суп з білих грибів, зварений на вершках. На друге стейк філе з лосося, загорнутий в бекон. До нього картопля з ароматом дягелю, овочева запіканка по-карельському і соус з ягід ялівцю. У Харольбі я випиваю чарочку, не більше 30 грамів фірмового морожкового шнапсу, і почуваюся нескінченно щасливою. У мене немає підстав скаржитись на долю. На роботі я часто чую – Туве, на тебе приємно подивитись. Ти така, така, і слів не що пак. я ж колишня стюардеса міжнародних авіаліній, а туди, аби що не беруть, тільки довгоногих, струнких, ловких. Якби на не небо сиділа б я у селі під Немеровим і плела б рукавички на продаж, як це робить моя сестра. Зрозуміло, ніколи не дізналася б, що таке тартар із білої курібки? А це дуже-дуже смачно, по-фінському «херкуліста». З Арто Ваатаном я познайомилася в літаку. Чоловік, котрий сидів на місці 17С, замовив віскі. Раніше від належного терміну. Я могла б і відмовити, але у нього у руках була книжка про мумітролів. Такий солідний пан трохи схожий на пікінеса, короткий ніс, великі широкопосаджені очі і дитяча книжка. Я принесла віскі і попросила подивитись малюнки. Так розпочалося знайомство. Потім він брав квиток на мій рейс із Гельсінки до Києва і назад. Літав часто, мав вигляд серйозного бізнесмена.